Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abunuhu wa rasuluh Sallallahu Alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa matabi'ahu bi insanin ilaya biddin Wa salama tasliman kathira amma ba'd Sekarang bagi Allah, Rabbil Alhamdulillah Aku bersaksi bahasanya tidak ada Sesembahan yang berat disembah dan diibadai Kecuali Allah Tidak ada 10 baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT lipahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Kadain sekalian para jamaah umrah, para penziarah di Jeddahawi, dan juga para mukimin sekalian. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua. Bagaimanapun dosa yang kita lakukan, dan semoga Allah Swt Mengampuni dosa-dosa kita Dan menerima amal ibadah yang kita lakukan Memperbaiki keadaan kita Masyarakat kita Pemerintah kita Memudahkan urusan kita Dan memberikan Afian dan juga keselamatan Bagi kita semua Di dunia maupun di akhirat ini adalah majlis yang kedelapan Tentang pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Rahimahullah Ia meninggal pada tahun 321 Hijriah. Sampai kita kepada Ucapan beliau di dalam kitabnya wa amarahum li tha'atihi wa nahahum an ma'siyatihi wa amarahum bi tha'atihi wa nahahum an ma'siyatihi kemudian setelahnya beliau mengatakan wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashiatihi Laa mashi'ata lil 'ibadi illa ma syaa'alahum. Wa ma syaa'alahum kaan wa ma lam yasha' lam yakun. Bilam ta'khan dan segala sesuatu berjalan dengan takdirnya, yaitu dengan takdir Allah. Dan dengan kehendak Allah dan kehendak Allah SWT Pasti terjadi Tidak ada kehendak bagi para hamba Kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka Apa yang Allah kehendaki bagi mereka Terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki Tidak akan terjadi Beliau katakan dan segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah Dan dengan masyiatullah Dengan kehendak Allah SWT Allah SWT mengatakan Inna kulla shay'in Khalaqnahu biqadar Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Dan Allah mengatakan Wa khalaqa kulla shay'in Wa khalaqa kulla shay'in Kekuatan darah dan Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, "Kullu shayin bi qadarin, hatta al kays. Kullu shayin bi qadarin hatta al kays." Atau kata Rasulullah SAW. Boleh mengatakan segala sesuatu adalah dengan takdir. Sampai di antaranya keterlaluan seseorang ini juga dengan takdir. Kullu Shayin bikkodar segala sesuatu dengan takdir. Olehnya itu boleh mengatakan wah Kullu Shayin ia jadi ditakdiri. Segala sesuatu terjadi, terjadi dengan takdir Allah Swt. Kuluh syaih, segala sesuatu. Tidak terjadi sesuatu di dunia kecuali dengan takdir dari Allah SWT. Hidupnya sesuatu, meninggalnya sesuatu, bergeraknya sesuatu, dan diamnya sesuatu, tidak akan lepas dari takdir Allah. Ketaatan seseorang, kemaksiatan seseorang, tidak lepas dari takdir Allah azza wajalla. Masuk di dalam ucapan Wa kullu syai' dan segala sesuatu Wa kullu syai'in Yajri bitakdirihi Dan segala sesuatu berjalan dengan Takdir Allah SWT Tidak ada yang lepas dari Takdir Allah Azza wa Jal dan ini adalah termasuk Kesempurnaan, kesempurnaan Terubuh Allah SWT Wa masyiatihi Demikian pula dengan kehendak Allah Berjalan dengan takdir Allah dan juga dengan kehendak Allah Tidak mungkin terjadi Sesuatu di dunia ini Kecuali dengan kehendak dari Allah Diamnya tiang, Tidaklah dia diam Kecuali dengan kehendak dari Allah SWT. Bergeraknya darah Yang ada di dalam Badan kita Tidaklah dia bergerak Kecuali dengan kehendak Allah azza wajalla. Berkedipnya mata kita, tidaklah dia berkedip kecuali dengan kehendak Allah azza wajalla. Mekulushayin, ia jadi takdiri wa masihati semuanya dengan takdir dan juga dengan kehendak Allah swt. Allah swt matakaan: Inna amruu ida arad shayaa ayakul lahukun fayakun sesungguhnya urusan Allah azza wa wajalla apabila menghendaki sesuatu adalah mengatakan pun jadilah maka jadilah dia semua dengan kehendak Allah swt Allah mengatakan walau sha Allah maqtatalu, walaikin Allah yafgallu ma yurid walau sha Allah maqtatalu, walaikin Allah yafgallu ma yurid Seandainya Allah menghendaki nisa mereka tidak akan saling berperang akan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki dan Allah mengatakan fa'alul lima yurid Allah melakukan apa yang dikehendaki Innarabbuka fa'alul lima yurid Sesungguhnya Rabbmu melakukan apa yang dia kehendaki Segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi maupun di langit terjadi dan berjalan dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah SWT wa taala. Wa masyiaatuhu Dan kehendak Allah, masyiah Allah pasti terlaksana. Kalau Allah menghendaki pasti terlaksana. Dan ini maksud di sini adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah Allah kehendak Allah SWT pasti terlaksana. Kalau Allah SWT menghendaki, meskipun kita tidak menghendaki, maka akan terjadi. Dan kalau Allah tidak menghendaki, meskipun kita sebagai makhluk menghendaki, maka tidak akan terjadi. Masya'atuhu tanfut kehendak Allah SWT pasti akan terjadi. Inna ma amru, jika araja sesuatu, ayakulalah kun, fayakun. Sesungguhnya urusan Allah SWT apabila menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan pun, jadilah maka jadilah. Simbulan mendapatkan rezeki, simbulan meninggal, simbulan selamat, simbulan mendapatkan hidayah dan seterusnya. Kalau Allah SWT menghendaki, maka akan Terjadi meskipun kita sebagai makhluk tidak tidak menghendakinya. La masya'alil ibadi, ilhamasya'allahu. Tidak ada kehendak bagi para hamba kecuali apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Artinya seorang hamba termasuk masya'ah mereka kehendak yang ada dalam hati kita ini semua tidak lepas dari kehendak. Allah SWT Tidaklah kita menghendaki Kecuali itu Dikehendaki oleh Allah SWT Setelah dikehendaki oleh Allah azza SWT Seseorang ingin Pergi ke depan atau ke samping Atau ke kanan Tidaklah dia menghendaki sesuatu Kecuali itu dengan kehendak Allah SWT Tidak mungkin dia lepas dari kehendak Allah Allahlah yang mengendaki dia untuk mengendaki sesuatu. Oleh kerana Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian mengendaki sesuatu kecuali apabila Allah mengendaki sesuatu tersebut. Tidaklah kalian memiliki masyiah kecuali Allah SWT wa taala ya Allah Allah Subhanahu wa taala ya Menghendakinya, iaitu menghendaki kalian untuk menghendaki sesuatu tersebut. Dan Allah mengatakan, wa matasyaouna illa ayya shallallahu inna kana alimah hakimah. Inna kana alimah hakimah. Beliau mengatakan tidak ada maksiat bagi para hamba kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka. Dan ini menunjukkan Bahasanya Masya'ah kita menunjukkan yang pertama bahawa Allah Swt memiliki Masya'ah dan hamba juga memiliki Masya'ah. Ini menunjukkan iaitu dua ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahasanya Allah Swt memiliki Masya'ah kehendak dan hamba juga memiliki kehendak. Kemudian yang kedua. Menunjukkan bahwasanya kehendak kita, yaitu manusia, di bawah kehendak Allah. Kehendak kita, yaitu manusia, makhluk, ini di bawah kehendak Allah. Karena Allah mengatakan, wa تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Tidaklah kalian menghendaki, kecuali apabila Allah menghendaki. وَمَا تَشَاءُنَا Menunjukkan bahwasanya kita, yaitu makhluk, memiliki kehendak. Kita sebagai makhluk memiliki kehendak dan firman Allah, Illa ayya Allahu Rabbul Alamin, menunjukkan bahasanya Allah memiliki kehendak dan menunjukkan bahasanya kehendak kita di bawah kehendak Allah swt. Dan ini adalah bantahan bagi dua kelompok sekaligus yang mereka sesat di dalam masalah takdir. Yang pertama bantahan kepada Golongan Jabriyah, aliran Jabriyah, yang mereka mengatakan bahawa makhluk tidak memiliki kehendak. Kita sebagai makhluk ini seperti bulu dengan angin, artinya dia bergerak kemana saja angin itu bergerak. Mereka mengatakan kita manusia tidak memiliki kehendak, padahal Allah swt mengatakan, wa mata syaun. Dan tidaklah kalian menghendaki, illa ayya Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Menunjukkan bahasanya manusia juga memiliki kehendak. Dan bantahan kepada golongan yang kedua yaitu al-Qadariah, di mana mereka mengatakan bahasanya makhluk memiliki kehendak dan kehendak mereka tidak di bawah kehendak Allah swt. Mereka memiliki kehendak, berdiri sendiri Tidak di bawah kudratullah, tidak di bawah kekuasaan Allah, tidak di bawah kehendak Allah Padahal Allah mengatakan وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّا شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ Tidaklah kalian menghendaki, kecuali apabila Allah Menghendaki Menunjukkan bahasanya, kehendak kita di bawah kehendak Allah Apabila Allah menghendaki dan kita tidak menghendaki Maka pasti terjadi Kalau Allah tidak menghendaki Meskipun kita menghendaki Maka tidak akan terjadi Berkata al-imam Ash-Syafi'i Muhammad ibn Idris Rahimahullah Boleh mengatakan di dalam Syairnya Ma kana Wa in lam asya' Wa ma syi'tu In lam tasha'lam yakun Masyi'takana wa illam asya' wa masyitu illam tasy'alam yaqul. Yang artinya apa apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya. Apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya dan apa yang aku kehendaki seandainya engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Dan apa yang aku kehendaki Seandainya engkau tidak menghendaki Maka tidak akan terjadi Menunjukkan bahasanya Masyidah kita Kehendak kita dibawa kehendak Allah Azza Wajalla. Jal Dibawa kehendak Allah SWT Bukan berdiri sendiri Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Mendengar seseorang mengatakan Masya Allah Washtah. Masya Allah, Washtah. Dia mengatakan dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Di sini orang tersebut mengucapkan ucapan yang tidak sesuai dengan ramadhan. Kenapa demikian? Karena dia meskipun menetapkan masyaah bagi Allah dan juga masyaah bagi makhluk tetapi dengan ucapan dia wa seakan-akan masyaah Allah sama dengan masyaah makhluk seakan-akan masyaah Allah kehendak Allah sama dengan masyaah makhluk sehingga dia mengatakan dengan kehendak Allah dan dengan kehendak dan dengan kehendak seakan-akan apa sejajar antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk Maka Rasulullah SAW Melarang dia mengucapkannya demikian Dan menyuruh dia untuk mengatakan Masya'allahu wahdah Masya'allahu wahdah Hanya dengan kehendak Allah di dalam hadis yang lain Ada orang yang mengatakan Masya'allahu wa sha'a Muhammad Masya'allahu wa sha'a Muhammad Dengan kehendak Allah dan juga dengan kehendak Muhammad Maka Nabi SAW mengingatkan dan menyuruh dia untuk mengatakan Masha'allahu Thumma sha'a Muhammad Masha'allahu Thumma sha'a Muhammad Dengan kehendak Allah Kemudian dengan kehendak Muhammad Dengan kehendak Allah Kemudian dengan kehendak Muhammad Dan beda Penggunaan kata dan Dan penggunaan kata kemudian kalau dia mengatakan dengan kehendak Allah dan, ke, dan e, kehendak Muhammad, maka seakan-akan dia menyejajarkan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia mengatakan dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendak Nabi Muhammad menunjukkan bahasanya kehendak kita sebagai manusia ini di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Kalau Allah mengendaki maka terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Boleh mengatakan, لَمَا شِعَتَ لِلْعِبَادِينَ إِلَّا مَا شَاءَ لهم tidak ada kehendak bagi para hamba, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka. فَمَا شَاءَ لَهُمْ wa وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنَ Maka apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka, terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi yahdi mayyasyaa wa yaqsimu wa yu'afi fadlan wa yudillu mayyasyaa wa yaqdhulu wa yabtali adlan bermaksudkan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menjaga dan memberikan keselamatan wa dengan karunia dari Allah dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menghinakan dan memberikan musibah adlan dengan keadilan dari Allah SWT Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Hidayah Adalah di tangan Allah Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang Berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada seseorang Maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan Tidak akan ada yang bisa menyesatkan Allah SWT mengatakan مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Beran siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَمُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَهَدِيَ لَهُ Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Meskipun manusia berusaha untuk menghalangi seseorang dari hidayah. Kalau Allah menghendaki hidayah bagi seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi hidayah tersebut sampai kepada dirinya. Yahdi mayasyak Allah swt memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dalam Al Quran Allah swt wa mengatakan, Walakin Allah Yahdi mayasyak akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Olehnya itu seorang Muslim berdoa dan meminta kepada Allah hidayah, meminta kepada Allah. Supaya dijadikan sebagai orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan meminta hidayah, ini adalah doa yang paling agung. Tidak ada doa yang lebih besar, yang lebih agung daripada permintaan hidayah. Dari sekian banyak doa yang ada, Allah SWT menjadikan permintaan hidayah. Sebagai doa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa dibaca oleh seorang muslim, setiap harinya di dalam sholatnya khususnya dan tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Allah pilih di antara sekian banyak doa Allah pilih doa untuk mendapatkan hidayah ihdinas siratul mustaqim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Kesannya tu doa ini, Yaitu meminta hidayah, meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling allahum yang paling besar di dalam Al Quran. Ya di majasya Allah swt memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wyaqsimu wa yu'afi qodlan dan Allah menjaga kita, memberikan keselamatan kepada kita, qodlan. Semua itu adalah karena karunia dan anugerah dari Allah Allah menjaga kita Menjaga dari kesesatan Menjaga dari musibah Maka ini semua adalah karunia Dan anugerah dari Allah Azza wa Jal Ini adalah karunia dan anugerah dari Allah SWT Kalau Allah SWT mengendaki Ini saya Allah tidak menjaga kita tapi Allah SWT memberikan hidayah Dan menjaga keselamatan kita Menjauhkan kita dari musibah Dan semua itu adalah Khadlan, semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah SWT Yang wajib disyukuri oleh seorang hamba Wa Dan Allah SWT memberikan atau menyesatkan orang yang dikehendaki Menyesatkan orang yang dikehendaki. Sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Maka Allah SWT juga menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Hidayah demikian pula kesesatan ini di tangan Allah Azza SWT. Allah SWT mengatakan, Kedalika yudilullahu man yashya' wa yahdi demikianlah Allah SWT menyesatkan orang yang dikehendaki dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki tadzalika yudhillu Allahu may demikianlah Allah menyesatkan orang yang dikehendaki dan juga memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan Allah mengatakan may illahu yudhilluh Wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim Barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan sesatkan dia dan barang siapa yang Allah kehendaki niscaya Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus Menunjukkan bahasanya Allah SWT wa taala dialah yang memberikan hidayah dan dialah yang menyesatkan dan ini adalah bantahan kepada golongan Qadariyah dan juga Mu'tazilah Karena mereka menyimpang di dalam masalah ini, mengatakan bahasanya yang memberikan hidayah bukan Allah, dan yang menyesatkan bukan Allah. Manusialah dia yang memberikan hidayah kepada dirinya sendiri, dan dialah yang menyesatkan dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan dari Allah Swt. Karena mereka iaitu orang-orang kudalian meyakini bahasanya apa yang dilakukan oleh makhluk ini adalah ciptaan makhluk itu sendiri, bukan ciptaan Allah Azza Wajalla. Mereka meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah ciptaan kita dan bukan ciptaan Allah Swt. Padahal Allah Swt. Matakan: "Wu Allahu khalaqu, wa ma ta'malu". Ta dan Allah Dialah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, "Innallaha qaaliqun kulla sani'in wa sana'atan." Sesungguhnya Allah dialah yang telah menciptakan orang yang melakukan dan apa yang dia lakukan. Orangnya Allah yang menciptakan, perilakunya, amalan yang dilakukan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, yang memberikan hidayah adalah Allah dan yang menyesatkan adalah Allah swt. Kemudian beliau katakan, buaya kudul, buaya betali, adilan. Dan Allah menghinakan seseorang, meninggalkan seseorang, buaya betali dan memberikan musibah kepada dia, Adlan dengan keadilan Allah, bukan dengan kezaliman Allah menyesatkan seseorang. Meninggalkan dan menghinakan seseorang Dan memberikan musibah kepada seseorang Adalah adlan dengan keadilan dari Allah SWT Sebabnya adalah diri kita sendiri Sebabnya adalah diri kita sendiri Kita yang mendolimi diri kita sendiri Bukan kezoliman dari Allah SWT Allah SWT Tidak mendolimi sekecil darah pun Allah Swt mengatakan Inna Allahalayadulimu mithqal adzarah Sesungguhnya Allah tidak tidak mendalimi meskipun hanya sekecil darrah Jadi masuk dengan darrah adalah semua yang kecil Allah Swt tidak mendalimi sekecil apapun Dan Allah Allah Swt wa mengatakan Wama rabku kabilallah milil amida Dan tidaklah Rabbmu Mendalimi hamba-hambanya nah, Di dalam sebuah hadis kutsi Allah SWT mengatakan Ya ibadih Inni haramtu zulma Ala nafsi Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya aku telah mengharamkan Kezaliman atas diriku sendiri Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya aku telah mengharamkan Kezaliman atas diriku sendiri Menunjukkan bahasanya Allah SWT tidak mendalimi Abangnya Musibah yang menimpa kita Kehinaan yang menimpa kita Itu bukan kedoliman dari Allah Tapi itu adalah keadilan dari Allah azza Karena sebab diri kita sendiri Allah SWT mengatakan Wa ma asabakum Min musibatin Fabima kasabat aideikum Wa ya'bu'an kathir Wa ma asabakum Min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَأْفُوا an كَثِيرٌ Dan musibah yang menimpa kalian. Maka itu dengan sebab dosa-dosa kalian. Dengan sebab dosa-dosa kalian. وَيَأْفُوا an كَثِيرٌ Dan Allah SWT memaafkan yang lebih banyak dari itu. Allah SWT menimpa musibah bagi seseorang. Itu sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Seandainya semua dosa yang kita lakukan, kemudian Allah SWT menghadap dengan sebab dosa-dosa tersebut, misalnya kita habis. Dan kita binasa karena sebab dosa yang kita lakukan. Seandainya Allah SWT menghadap dengan setiap dosa yang kita lakukan, misalnya kita akan binasa semuanya. Nabi Allah ya'fu'an kathir Allah SWT memaafkan yang lebih banyak dari itu Musibah yang Allah turunkan kepada kita Itu adalah dengan sebab sebagian kecil dari dosa yang kita lakukan Dan ini adalah menunjukkan Bahawa musibah Ini adalah dengan keadilan dari Allah Dan bukan kezaliman dari Allah SWT Seorang salaf itu Ali bin Abi Thalib yang mengatakan Ma nazar al bala'u illa bidham. Ma nazar al bala'u illa bidham bin. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali dengan dosa. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali dengan dosa. Wama rufi'ah illa bidtauba dan tidaklah bisa diangkat. Tidak diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Apabila seseorang bertobat beristighfar dan memohon ampun kepada Allah makanya adalah diantara sebab dihilangkannya diangkatnya musibah dari diri seseorang. Oleh karena itu di dalam syarat kita apabila datang kemarau panjang, masa kering yang panjang maka disyaratkan kita untuk salat apa? Istisqa. Disyaratkan di sana untuk memperbanyak istighfar. Bersedekah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa yang kita lakukan. Termasuk di antaranya diingatkan oleh para ulama. Seandainya kita memiliki pemimpin yang nohalim, ini adalah sebuah musibah. Memiliki seorang pemimpin yang nohalim yang tidak berbuat adil, maka ini adalah sebuah Musibah Dan kalau itu adalah sebuah musibah maka tidak diangkat kecuali dengan apa? Dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Sebabnya adalah diri kita sendiri. Sebabnya adalah diri kita sendiri. Kedoliman yang kita lakukan sebagai seorang rakyat. Maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Sehingga Allah SWT... Menjadikan orang-orang yang zhalim sebagai pemimpin kita Dan kerana itu petunjuk para salaf Para pendahulu kita Apabila kita memiliki pemimpin yang zhalim Maka dalam kita mengkoreksi diri kita sendiri Perbanyak istighfar dan perbanyak bertobat kepada Allah Azza wa Jal Semoga Allah SWT mengangkat musibah tersebut dari diri kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika walli ba'dudz zalimin ba'dhan bimakani Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menguasai orang zalim yang lain Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menguasai orang zalim yang yang lain kenapa bimakani yaksimun dengan sebab dosa yang mereka lakukan Orang yang dolim dijadikan oleh Allah menguasai orang dolim yang lain. Jadi kalau kita melihat pemimpin kita, penguasa kita melakukan ketoliman, maka irjilanafsiq. Kembali kita kepada diri kita sendiri. Dan seorang salaf mengatakan taqan, kama taqunu yualla alaihum, kama taqunu yualla alaihum. Sebagaimana keadaan kalian. Maka demikianlah pemimpin kalian Sebagaimana keadaan kalian Maka demikianlah akan Terjadi keadaan pemimpin kalian Artinya keadaan pemimpin kalian Sesuai dengan keadaan kalian Kalau kalian taat kepada Allah SWT Menjaga agamanya Maka Allah akan keluarkan Para pemimpin yang adil Tapi kalau kalian berbuat maksiat menyiahi akan hak Allah swt menyiahi akan hak makhluknya maka Allah swt akan menjadikan pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang yang zalim maka dalikan wali bakti zalimin bakti bimakan yaksimu oleh karena itu para dai dan juga para juru dakwah ketika mereka ingin memperbaiki sebuah daerah atau sebuah negara Maka mereka atau perhatian mereka besar Kepada para rakyatnya Mendakwai masyarakatnya Mendakwai rakyatnya Kenapa demikian? Karena kalau sampai masyarakat dan juga rakyat ini baik Dekat kepada agama, dekat kepada Allah dan juga Rasulnya Maka Allah SWT akan Memberikan pahala, memberikan anugerah kepada mereka Dengan pemimpin-pemimpin yang yang adil karena pemimpin tidak keluar kecuali dari diri kita sendiri kecuali dari masyarakat kita, apabila kita memperbaiki masyarakat memperbaiki rakyat memperbaiki lingkungan kita, maka Allah SWT akan mengeluarkan dari diri kita para pemimpin yang adil dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau diutus sebagai seorang rasul Tadi utus pertama kali keluar di antara kaumnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai masyarakat, mendakwai masyarakat kecil, mendakwai rakyat biasa, dan bukan politik yang beliau perhatikan, bukan pemerintahan atau kekuasaan yang beliau inginkan. Rabi' beliau memulai dakwahnya dengan dakwah kepada masyarakat bawah. Kenapa demikian? Karena beliau tahu bahasanya kekuasaan itu sumbernya adalah dari masyarakat. Kalau masyarakat baik maka akan ada penguasa yang baik. Kalau masyarakat baik maka akan ada pemimpin yang baik. Beliau ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan wanita, ditawarkan harta. Tetapi beliau menolaknya. Padahal beliau ditawarkan dengan kekuasaan. Kalau kamu mawai Muhammad, kami akan berikan kekuasaan pada dirimu. Tetapi beliau menolaknya, karena beliau mengerti bahasanya dakwah bukan dengan cara demikian. Dakwah adalah kita mendakwai manusia, mendakwai masyarakat, mendakwai masyarakat. Adapun seseorang mendapatkan kepemimpinan Kekuasaan, meskipun dia mendapatkan kekuasaan, Tapi kalau masyarakat belum siap melakukan perubahan, maka akan sia-sia dan akan sedak, sangat sedikit faedahnya. Meskipun pemimpinnya adalah misalnya seorang yang ahlim atau seorang yang taat dengan Allah swt dan Rasulnya dan dia bisa mengeluarkan peraturan ini dan itu. Tapi kalau masyarakat tidak siap atau belum siap, maka akan sedikit sekali faedahnya. Maka akan sedikit sekali faedahnya. Dan di antara bukti yang nyata seperti yang terjadi di zaman Bani Israil. Siapakah yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah Al-Anbiya' para Nabi Yesusuhumul-Anbiya' mereka dipimpin oleh para Nabi Setiap kali meninggal seorang Nabi Maka datang Nabi yang lain Tapi bagaimana kita lihat Meskipun mereka dipimpin oleh seorang Nabi Seorang utusan Allah Tapi karena iman mereka dan akidah mereka sangat lemah Kita lihat bagaimana ketika turun perintah Dan juga turun larangan. Sulit untuk mengendalikan mereka Ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi Bagaimana mereka berusaha untuk menghindar Ketika mereka dilarang untuk berburu ikan Di hari Sabtu Bagaimana mereka berusaha untuk Membohongi Allah dan juga Rasulnya Menipu Allah dan juga Rasulnya Ketika mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka mengatakan di dalamnya ada orang-orang yang keras. Maka kami tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis, kecuali apabila mereka keluar. Kemudian mereka mengatakan, Pergilah engkau, wahai Musa, berperanglah engkau bersama Allah. Pergilah engkau dan juga Allah dan memerangi mereka. Padahal yang memimpin mereka adalah siapa? Adalah Nabi Musa alaihissalam kalimullah menunjukkan kepada kita bahasanya dakwah yang kita tekankan adalah dakwah kepada masyarakat kepada orang-orang awam kita harus memiliki perhatian yang besar dengan mereka dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika beliau berdakwah di Mekah maka beliau memperhatikan orang-orang kecil. Memperhatikan mereka Dan biasanya mereka yang mudah mendapatkan hidayah daripada orang-orang yang besar dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Inilah cara para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Wa yakhzulu wa yubtali adlan. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan juga memberikan musibah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan? Atas kezaliman Dan semuanya Berbolak balik Di dalam kehendak Allah Antara keadilan Allah Antara karunia Allah dan juga keadilannya Jadi takdir Yang menimpa kita Tidak terlepas dari dua perkara Kemungkinan yang pertama Dia adalah karunia semata dari Allah atau yang kedua adalah keadilan dari Allah SWT Tidak mungkin ada kezaliman Kalau tidak karunia Dan juga anugerah dari Allah Maka yang kedua adalah keadilan dari Allah SWT Ada pun kezaliman Maka ini tidak mungkin dilakukan oleh Allah SWT Sekali lagi musibah yang menimpa kita Kesesatan yang menimpa seseorang Maka ini dengan keadilan Allah dengan sebab kedzaliman yang kita lakukan wa huwa muta'alin 'anil aqdadi wal andadi dan Allah SWT wa maha tinggi dari al aqdad yang dimaksud dengan al aqdad adalah jamak dari riddun jamak dari riddun yang artinya adalah lawan Allah SWT tidak ada yang bisa melawannya kalau Allah menghendaki sesuatu maka tidak akan ada yang bisa melawannya. Well anda dan Allah tidak memiliki al andad jamak dari nidun yang artinya adalah yang semisal. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah Swt. Well miyakun luh kufuan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Leisah kemitri Shay tidak ada yang serupa dengan Allah. Haltah ala mulahusamia. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran. Artinya Allah tidak ada yang serupa dengan Dia. Tidak ada yang bisa melawan Allah Swt. Dan tidak ada yang menyerupai Allah Azza Wajalla. لا راد لقضاءه ولا مؤقبا لحكمه Walau goliba liamri. Kemudian beliau mengatakan, tidak ada yang bisa menolak keputusan dari Allah. Tidak ada yang bisa menolak keputusan dari Allah Swt. Apabila Allah memutuskan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah Allah putuskan. Siapapun dia. Demikian pula, walau muakibalehokmi dan tidak ada yang bisa mengganggu. Tidak ada yang bisa menolak Keputusan dan juga hukum dari Allah SWT Dan ini berbeda dengan makhluk Orang tua Terkadang dia memiliki keputusan tetapi belum tentu Yang disetujui oleh yang lain Seorang anak juga demikian Terkadang dia memiliki keputusan tetapi belum tentu disetujui oleh orang tuanya Tapi Allah SWT La mu'akib alihukni Allah mengatakan Tegal, لا مُأْكِبَ لِهُوَ مِهِ وَهُوَ سَرِيُّ الْحِسَابِ. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mengganggu. Apa yang sudah Allah putuskan, kalau Allah Swt sudah memutuskan, maka tidak akan ada yang bisa yasadrik, yang bisa mengoreksi apa yang Allah putuskan. ولا غَلِبَ لِأَمْرِهِ وَتَيْدَى Dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan urusan Allah Swt. Allah mengatakan wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarannasi la ya'lamu. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan segala sesuatu. Urusannya mengalahkan segala sesuatu. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Ini semua adalah ta'kid dan penguatan keyakinan kita sebagai seorang muslim tentang kesempurnaan rububiyah Allah SWT wa Allah SWT apabila memutuskan sesuatu maka tidak ada yang bisa menolaknya apabila sudah menghukumi sesuatu maka tidak ada yang bisa i'tirat yang bisa mengganggu dan menolak apa yang sudah Allah putuskan kemudian beliau mengatakan amanna bithalika kulli wa'iqanna anna kullan min indihi beliau mengatakan kami beriman yaitu ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan itu semua, dan kami yakin bahwasanya segala sesuatu adalah dari Allah سبحانه و تعالى. Kami atau ahlu sunnah beriman dengan itu semua, dan kami yakin bahwasanya segala sesuatu adalah dari Allah azza wajalla. Ini adalah penjelasan dari paragraf yang disampaikan oleh maulif dan seolahkan kita lanjutkan besok di waktu yang sama. Di tempat yang sama Kemudian kita lanjutkan dengan tanya-jawab Bagi yang memiliki pertanyaan Silahkan ditulis dengan kertas Dan disampaikan ke depan Dengan tulisan yang ringkas dan jelas Jika saya mengkafirkan Nasrani dan Yahudi Apakah itu dibenarkan dalam Islam Karena ada Muslim yang tidak terima Tidak boleh mengkafir Kafirkan orang Nah Mengkafirkan orang yang kafir Diperintahkan di dalam agama Islam Mengislamkan orang yang Muslim Diperintahkan di dalam agama Islam Dan ini adalah keadilan yang dilarang adalah mengkafirkan seorang muslim Yang dilarang adalah mengkafirkan seorang muslim Atau menganggap orang yang kafir sebagai muslim Inilah yang dilarang Adapun seseorang mengkafirkan orang yang kafir Dan memuslimkan orang yang muslim Memang itulah yang diperintahkan di dalam agama Islam Apabila Allah SWT sudah mengkafirkan dan menganggap mereka adalah kufar, maka kita juga harus meyakini bahawa mereka adalah kafir. Tidak boleh seseorang ketika Allah Swt mengatakan mereka kafir, kemudian kita menganggap mereka adalah Muslim. Tidak boleh. Berarti ini menentang Allah Swt. Allah Swt mengatakan: "Lakad al kafir al ladina qaulu, innallaha salatu salathah. Sungguh telah kafir." orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga tuhan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga tuhan tiga tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dengan Tuhan Anak siapa yang mengatakan demikian? An-Nasara, orang-orang Nasran. Allah mengatakan laqad kafar, sungguh telah kafir dan Allah mengatakan, لَقَدَ الْكَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ masihu بِنُ Maryam." Sungguh telah kafir, orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah, dia adalah Isa ibn Maryam. Siapa yang mengucapkan ini? Yang mengatakan bahasanya Allah, dia adalah Isa bin Maryam, dia adalah orang-orang Nasrani. Allah mengatakan, لَقَدَ الْكَفَرَ Sungguh telah kafir, dan ini adalah kabar dari Allah SWT, Pelakunya itu seorang Muslim, meyakini bahawa mereka adalah orang-orang kafir. Dan Allah Swt katakan, Innaladina kafaroo min ahli alkitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan juga orang-orang musyrikin, Allah Swt menamakan mereka sebagai orang-orang yang orang-orang yang kafir. Dan Allah mengatakan ya kafirun. Katakanlah Muhammad kepada mereka Wahai orang-orang kafir Allah SWT dan juga Rasulnya Menganggap mereka Mengatakan bahasanya orang-orang musyriki Dan juga orang-orang ahlul kita Baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani Mereka adalah orang-orang yang Orang-orang yang kafir Maka tidak masalah Seseorang mengatakan bahasanya Mereka adalah orang-orang yang kafir yang dilarang adalah mengkafirkan seorang muslim mengkafirkan seorang muslim makanya adalah perkara yang besar di dalam agama islam lagi nanti di dalam hadith Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir maka akan kembali ucapan tersebut kepada salah satu di antara keduanya apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya Wahai orang kafir, yaitu mengatakan kepada orang Muslim, mengatakan wahai kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Bahkan di dalam nawaqidul Islam, di antara hal yang bisa mengeluarkan seseorang di antara agama, di, di, di, dari agama Islam adalah orang yang tidak mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. Di antara hal yang bisa mengeluarkan Seseorang dari agama Islam adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang Allah kafirkan. Allah mengatakan dia kafir, kemudian kita mengatakan dia Muslim. Maka ini perkara yang besar dan sesuatu yang membahayakan bagi akidah seseorang. Man dalam yukafir al-mushrikin, ia ya, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Maka ini membahayakan pada akidah seseorang Jadi seorang Muslim Dalam perkara ini, perkara ini dia kembali kepada Dalil pada Al-Quran dan juga Sunnah Apabila Allah SWT dan juga Rasulnya Menghukumi sebuah golongan sebagai orang-orang yang kafir Maka kita sebagai seorang Muslim Tidak ada pilihan lain kecuali meyakini hal tersebut nah. Segala sesuatu telah Allah takdirkan baik-baik dan juga buruknya. Lalu bolehkah kita menisbahkan takdir yang buruk kepada Allah Azza wa Wajalla? Rasulullah SAW katakan, "Waktu minabil qadarin khairihi wascharihi. Waktu minabil qadarin khairihi wascharihi. Dan engkau beriman dengan takdir yang buruk maupun yang baik, yang baik maupun yang buruk. Semua takdir." Semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah swt. Semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah swt. Koi ini waser ni, yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk. Tetapi musibah, yang menimpa seseorang, kesesatan yang menimpa seseorang, maka ini dengan takdir Allah tetapi dengan sebab diri kita. Takdir Allah dengan sebab diri kita. Karena kedoliman yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, sehingga Allah Swt menurunkan musibah bagi seseorang. Dan nah, semua yang terjadi, yang khair, yang baik, maupun yang buruk, maka ini adalah dengan takdir Allah Azza nah. Wajalla. Ada titipan barang satu koper, tetapi tidak dirinci apa isinya. Dari tahun 2011 sampai sekarang Tidak diambil Dicari di tempat kerjanya Dia tidak ada Pertanyaan boleh tidak Barang tersebut dibuka atau dilihat isinya Boleh tidak dipakai atau Dipergunakan Lebih baik apabila demikian keadaannya Dan kita sudah berusaha Semaksimal mungkin Dan sudah menggunakan fasilitas yang ada Apalagi di zaman sekarang Kita bisa mencari nama seseorang Di internet Apabila sudah berusaha dan tidak ada jalan keluar Maka seseorang bersodakoh dengan barang tersebut Bersodakoh dengan barang tersebut Iaitu disedekahkan bagi orang lain yang membutuhkan Tapi niatnya, pahalanya adalah untuk orang yang memiliki Niatnya, pahalanya adalah untuk orang yang memiliki barang tersebut nah. udah berbeda dari apa? Terima kasih sah. Yeah. Uh, saya mau tanyakan yeah. contoh sholat taubat yang dicontohkan Rasulullah. Sholat taubat. Kira-kira seperti apa? okay. Apakah boleh sholat taubat berkali-kali kita lakukan? Yeah. Terima kasih. Dari mana? Kasih. Dari mana Pak? Betul. Betul ya. Pertanyaan dari Bapak dari Mugulu Tentang tata cara salat taubat Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Di antara sunnah beliau adalah salat taubat Oh nah. a uh -huh. sebuah hadis disebutkan apabila seseorang melakukan sebuah dosa kemudian dia berwudu dan melakukan sholat dua rekaat dan khusuk di dalam artinya tidak berbicara dengan dirinya sendiri di dalam sholatnya maka akan diampuni dosa tersebut maka akan diampuni dosa tersebut bagian mengatakan inilah yang dimaksud dengan sholat taubat inilah yang dimaksud dengan sholat Taubat. Dengan demikian Kita mengetahui bahwasanya Sholat taubat ini disyariatkan Di dalam dosa Yang baru saja kita kerjakan Di dalam dosa yang baru saja Kita kerjakan Seseorang melakukan dosa Kemudian dia menyesal, Kemudian dia berhubuk Dan melakukan sholat dua rekaat Maka inilah dimaksud dengan Sholat taubat yang disyariatkan Adapun dosa-dosa yang sudah berlaru, Berlalu Berlalu sudah dilakukan 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, lalu. makanya adalah dosa yang sudah lama Maka yang disyariatkan Cukup bertobat Dengan tobat yang nasuhah Dan juga beristighfar Dan juga melakukan perkara-perkara yang Disyariatkan untuk menghapus dosa tersebut Di antaranya dalam bertobat dengan tobat yang nasuhah Dan juga memperbanyak istighfar dan mengikuti kejelekan yang sudah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan "It takillah haithumakunta wa atbiis syi'ata al hasanatatampuha". Dalam engkau bertakwa kepada Allah di manapun engkau berada, dan dalam engkau mengikuti kejelekan dengan kebaikan. Apabila seseorang berbuat dosa, maka segera diiringi dengan Amal soleh Yang bisa menghapuskan dosa yang sebelumnya Dan di dalam ayat Allah mengatakan Innal hasanati yudhibna sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan Di antara yang menghapus dosa seseorang Adalah amal soleh yang dia kerjakan Semakin besar amal soleh yang dia kerjakan Maka akan semakin besar dosa yang Terhapus Dan haji adalah termasuk amalan yang agung Dan orang yang mendapatkan haji yang mabrur Maka dihapuskan dosanya Sebagaimana disebutkan dalam hadis Seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya Beliau s.a.w. mengatakan Man hajjah Fa lam yarfuth wa lam yafsuk Roja'aka yaumin wa ladas Berang siapa yang berhaji Kemudian dia tidak melakukan kemaksiatan Dan tidak mendatangi istrinya Ketika dalam keadaan ihram Maka dia akan kembali Sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya Dan haji adalah termasuk rukun Islam Amalan yang agung berpuasa di bulan Ramadan Amalan yang agung Bahkan dia adalah termasuk rukun Islam Belia SAW mengatakan Man soma Ramadhan imanan wahtisaban Gufirullahumata paddama Min dambi. Barang siapa yang berkuasa di bulan Ramadhan karena iman dan juga Mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni dosanya yang telah Yang telah lalu Semakin besar amalan Maka akan semakin besar menghapuskan dosa Jadi intinya yang namanya salat taubat Ini disyariatkan Tetapi untuk dosa yang baru di kerjakan ada pun dosa yang telah lalu yang sudah lama maka menggunakan cara-cara yang lain yaitu dengan taubat dengan istighfar dengan memperbanyak amal soleh dan dan lain-lain nah di antara bukit sofa dan waruah pelaksanaan sa'i yang berlari-lari awalnya siti hajar kenapa yang dianjurkan laki-laki yang lari nah ini syariat demikian datangnya. Jadi yang melakukan pertama kali adalah e, Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun syariat kita, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang namanya sa'i yaitu berlari antara dua tanda yang ada di antara Safa dan Marwah, ini disyariatkan untuk laki-laki saja. Disyariatkan untuk laki-laki saja, adapun wanita maka tidak Disyariatkan oleh karena itu para sahabat wanita dahulu tidak berlari Mereka tidak berlari Ketika melakukan sa'i Antara sofa dan marwah yang berlari adalah Kaum laki-laki saja dan ini adalah syariat Dan apa yang datang dari syarat maka kita mendengar dan juga Ta'at ah. Nah, Toi, Mungkin satu pertanyaan lagi Ya Apakah mengirim bacaan kepada orang yang meninggal yaitu bacaan Quran ya. Kepada orang yang meninggal ini akan sampai atau tidak? Para ulama berselisih pendapat dari zaman dahulu sampai sekarang. Ada di antara mereka yang mengatakan sampai seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ada di antara mereka yang mengatakan tidak sampai di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimah rahimah Beliau dan juga banyak di antara ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an ini tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertengahan yang mengatakan bahwasanya amalan apabila datang di dalam dalil itu sampai, maka kita katakan sampai. Dan apabila tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sampai, maka tidak boleh kita katakan itu sampai. Dan ini lebih dikuatkan oleh sebagian besar guru kita di sini. Dan termasuk para ulama besar di Saudi Arabia mereka memperinci apabila datang dalilnya Maka kita katakan, kita katakan sampai, kalau tidak ada dalilnya maka tidak sampai Dan tidak ada di sana dalil khusus yang menyebutkan bahasanya bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang meninggal Sehingga kita katakan bahasanya eh, tidak sampai bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal Wallahu ta'ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa bilahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.